most. Közéleti háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János. Jó reggelt. Úrát lehet hozzám állítani. Lehet? Boldog új évet kívánok. Viszont. Csepregi Nándorral beszélgetek, illetőleg nézőpont kérdése Nándor nándor beszélget velem. Hogyan telt az eddigi év? Beszélgetünk egymással. Így van. Hogyan telt az év eddig? Berobbant. Mármint azt követel robbant be, hogy volt az embernek egy kis nyugalma a karácsony meg szilveszter? De ahhoz képest mindenképp. Ahhoz képest mindenképp. És mivel robbant be? Mi robbantott a be? Azt gondolom, hogy a karácsonyi és ünnepi hangulat falát, mint egy metrófúró áttörte a, a hét. Ennek a mondatnak hol a vége? Pont. Pont. Jó, rendben van, érdekes mondat volt. Um, szoktak arról beszélni, hogy hány fok van, de annak függvényében, hogy milyen a páratartalom, vagy hogy fújja a szél, hogy az embernek milyen hőérzete van. Mert hogy az embernek a hőérzete és a kinti hőmérséklet, azok nincsenek feltétlen összefüggésben egymással. Nincs bizony. Néha, amikor fújja a szél, akkor ennek érezzük is a hatását. Igen. Költőinek Hatok, de valójában nem, az, nem akarok az lenni, csak ki akarok fejezni valamit pontosan. E, engem e, tényleg a szexuális életnek a játékosságával és az örömével tölt el az, hogy egyébként, ha az ember beszélget valakivel, akkor a gondolatait hogyan fogalmazza meg, mennyire pontosan a másik válaszából mit vesz ki és mire kérdez rá. Nekem egyébként, ha jó formában vagyok, vagy ha érdekel az, akivel beszélgetek, minden beszélgetés egy kaland. Tehát minden beszélgetés olyan, mint az Antonioni-nak a nagyítás című filmje, ahol van egy fénykép, és aztán egészen másra figyelnek azon föl, mint amit egyébként az a fénykép mutat. Magyarul visszatérve itt a hőérzetre, szerinted az mennyire természetes dolog, hogy ma Magyarországon, ha az uniós pénzekről esik szó, akkor az egy bizonyos közegben, és ez fontos dolog, hiszen nem beszélhetünk arról, hogy generálisan, de egy bizonyos közökben, és ez alapvetően az ellenzék, tehát mindaz, ami nem a Fidesz, és nem a KDNP, az a korrupciónak a rokon szava, ami, ha igaz, azért nem jó, ha pedig nem igaz, azért nem jó. De szerintem minden állami télzköltésre kapcsolatban az ellenzék részéről felmerül. Hiszen az ellenzéknek vagy azt kell bizonyítania, hogy a kormányzat az adott ügy tekintetében inkompetens, vagy ha ezt nem tudja, akkor az azt próbálja bizonyítani, hogy a kormányzat korrupt, ez a mindenkori ellenzéki magatartás egyik jó, de olyan van, hogy valaki korrupt a 7-1-2 órájában, bár ez ugye nem szigetelődik így el, de hogy egy kormányzatról egy 768 órájában aztán ezt szorozzuk be annyival, amennyivel akarjuk, tehát hogy Magyarországon a kormány gyakorlatilag korrupt és minden pénzt ellop, azért ez hőérzet ide, hőérzet oda, ez azért nem normális túl. Nem, de hát a... És ezzel most nem az ellenzéket Ellen... támadom, és a kormányt védem, hanem egy jelenségről beszélek, amivel nem tudok mit kezdeni. Az elmúlt 27 év ellenzéki politikai kultúrája, beleértve abba az elmúlt 27 év minden kormányzatát, azért nem volt túl szofisztikált ebben a, a tekintetben. Jó, csak ugye én egy sor folyamatra rálátok, és a kérdés az, hogy az ember egyébként egy folyamatnak a leírása folyamán megteheti azt, hogy permanensen tájékoztasson, hiszen a permanensen tájékoztat, akkor egyébként a korrupció fel se merülhet, mert rálát. Nem akarok egyébként ilyen dodonai lenni. Ugye itt van a négyes metró, amely azért olyan, mint egy barlang vasút, hol barlangban megy, hol kijön a felszíre, a négyes metró nem egy új történet. Az, hogy ezzel kapcsolatban elkészült egy Olaf Jelent, és arra meg lehet mondani, ez miért pont most jelent meg? Igen, mert december közepén készült el, és december végén kapta meg a kormány. Én ezt értem, de december közepére készült el a micsoda? Egy négy éves nyomozásnak az összefoglaló jegyzőkönyve. Tehát befejezett az alap egy négy éves nyomozást. Egy négy éves nyomozás befejezett 2016-ban, amit tehát 2012-ben kellett volna ezek szerint elkezdődnie? 2016. decemberében fejezték be. Kettő... Azt tudjuk-e, hogy 2012-ben miért kezdődött el a nyomozás? Igen, részben um, akkor már folyamban voltak magyar um, büntetőjárlások, illetve hát akkor még csak fejelentések, illetve a rendőrségi uh, nyomozások. De most Magyarországról beszélünk. Magyarországról így van, Igen. és többek között ezeknek az információknak a bírtakában is indította az olaf. Egyel. Látjuk most éppen ezt az olafot, amint látja az olaf, hogy Magyarországon mi történik, és akkor iratokat kér be, vagy ilyenkor hogyan viselkedik az olafot? Vagyunk valamikor 2012-ben. Iratokat kér be, saját eljárást. Iratokat kér be, a kitől? Iratokat kér be, több helyről. Jelen esetben ez jelenti a magyar bűnöltöző szerveket, jelenti a kormányzati ellenőrzési hivatalt, jelenti. Te maha abban a pozícióban, ahol vagy, ránézel erre a térképre 2012-ben, akkor látod, hogy mi történt 2012-ben, amikor még nem azon a helyen voltál, ahol most? Hát megvan abban, igen. De most, ha... Tehát ha ennek van egy aktája, akkor annak, ezeknek az eseményeknek megvan a nyoma? Így van, azzal kiegészítéssel, hogy az Olaf az, az Európai Bizottságnak a csalás elleni szervezete, tehát teljes dokumentum, az mármint azt hogy a eljárásilag mikor milyen lépést követte egymást, az náluk áll rendelkezésre, mi a komplet százszerzalékos tartalmat lefedő nyomozati jelentést. Ugye ez azért is nagyon fontos, hiszen ebben a négyes metróban van uniós pénz és nem uniós pénz, és ami az Olafot illeti, ők alapvetően vagy kizárólag megfelelő rész aláhúzandó, te majd megmondod, az uniós pénzzel kell kapcsolatban vizsgálódnak. Ezt jól látom? Olyan projektekkel kapcsolatban vizsgálódnak, amelyben van uniós pénz. Amikor megállapításokat tesznek azonban, az ő megállapításaik, vagy javaslataik az Európai Bizottság. Felé, azok nem korlátozódnak az uniós pénre vonatkozóan. itt ebben az esetben is azt mondják, hogy 166 milliárd forintot loptak el, el használtak fel de ebből, ami az unió szempontjából releváns érdeksérelem, az a 76,6 milliárd forintnak az A többével számoljanak el, vagy kezdjenek valamit a magyarok. Igen. Azt kérdezem tőled, Nagy Márta után szabadon, nekem egy hihetetlen történetem volt vele, amikor ő volt a gazdasági versenyhivatal alelnöke, és egyszer kérdeztem tőle, hogy valamivel kapcsolatban egy személyes beszélgetésre igénytart-e, és ő hihetetlenül elegánsan, aztán a beszélgetés is így folytatódott, mondta, hogy neki arra nincs szükség, a rendelkezésre álló iratok megvannak, nagyon örül, ha találkozunk, de ezügyben nem kell. Kicsit leforázva is éreztem magam, hiszen úgy tűnt, mintha valami fontoskodás lett volna, talán az is volt, nem tudom. Maga az Olaf a pirok alapján dolgozik, vagy találkozik is emberekkel? Találkozik, itt konkrétan volt 50 kihallgatás egy idő alatt, és volt számtalan olyan személyes egyeztetés, amikor az Olaf illetékes intézményekkel, akik az metróberuházásban részt vettek, akár végrehajtó, akár finanszírozói, vagy akár kivitelezői oldalon ezekkel történtek találkozások. Ez az elmúlt négy évben volt. Tehát ők, igen, tehát ők igényelték a, a személyes találkozást is. Ezek a találkozások, ezek az én figyelmemet elkerülték, de lehetséges, hogy nem is tudhattam róla. Ezek a találkozások, ezek publikus találkozások voltak, vagy ma tudunk róla utólag? Nem voltak publikusak. Ezek lehettek volna publikusak, vagy az Olafi el? Hát általában a nyomozati szervek nem szokták bejelenteni elől, ki kell hozni. Hogy... Amikor az olaf itt eljár, arról tud-e a miniszterelnökség, vagy arról az itteni hatóságoknak nem kell tudniuk. Nem feltétlenül. Ezek egymástól a magyar Szolgáltat és az olaf ezek egymástól függetlenül párhuzamosan tudnak haladni. Ilyen tudnak, de rendszeres időközönként megosztanak egymáss információkat, ahogy itt is a magyar hatóságok teljesítettek jogsegélyszolgálatot, több ö, nyomozóhatóság. Ugye erről már volt szó más dolog kapcsán. Ez paper vagy non-paper alapon megy? Abszolút paper. Tehát mindennek, vagy nagyon sok mindennek marad nyoma. Igen. Felteszek itt? Csalafint a kérdés, bár utálom, amikor valaki jellemzi a kérdéseit, törölve. Létezik az, hogy a magyar igazságszolgáltatás és az Olaf egy és ugyanazon dolog kapcsán más eredményre jut? válaszolni, mert itt most azt történik ebben a konkrét ügyben, hogy folyam, párhuzamosan nyomozások. Az OLAF is osztott meg a magyar hatóságokkal, a magyar hatóságok is tudtam volna az OLAF-val. Bizonyos dokumentumokat, erre utal a jegyzőkönyv is, ami a mi kezünkben van. És, és Magyarországon még folyamban vannak nyomozások. Az OLAF most ezt lezárta. De ezzel párhuzamosan még mindig van egy csomó nyitott nemzetközi szinten is. Például az Asztom kapcsán a briteknél. Oké, okay. azt kérdezem, hogy az minőségi különbség, ugye, hogy az Olaf nem indít eljárást XY ellen, aki főpolgármester volt, vagy pedig főpolgármester helyettes, vagy anyám kinya, ő az egészet a magyar államnak adresszálja? Nem, az egészet az Európai Bizottságnak adressálja. Oké, okay, ő az Európai, köszönöm, az Európai Bizottságnak adresszálja, aki aztán ezt hova továbbítja tovább? Majd ezt követően az Európai Bizottság ezt a dokumentumot megosztja. Jelenesebb a magyar és Ez a... publikusan megy, vagy pedig ez még szintén a színfalak mögött zajlik? Hát most azt, hogy mit értesz a színfalak? Mögött? Hogy abban a pillanatban tudok róla, hogy a, a bizottság megosztja ezt a kormány, amikor megtörténik, vagy erről később kapok tájékoztatást? Te, mint, mint ki. Te, mint... Én, mint, a... én, mint magyar állampolgár, aki hallgatom a híreket, és olvasom az internetet. Sokkal több adatcsere van a bizottság Brüsszel és Budapest között, mint amennyiről szerintem te tudsz. De hát... Ez a normális Oké, okay, rendben van. A bizottság tájékoztatja erről a kormányt. A, a, amikor a bizottság tájékoztatja erről a kormányt, akkor 2016. decemberében tartunk, vagy ennél korábban? A konkrét uh, nyomozati érzőkönök kapcsán az 2016. december vége. Tehát uh, ennek korábbi uh, nyomát nem találnám ebben a létező aktában. Hát az, hogy magyar hatósági szervek, akik az európai finanszírozásért részt vesznek, akik lényegében jogutódjai, vagy nem is jogutódjai, hanem, hanem folytatva a sort abban a pozícióban dolgoznak, amelyben dolgoztak a korábbiak, akik akkor támogatták a nügyes metrugaruházast részt a támogatásában, azokkal folyamatos a, a, a kommunikáció, hiszen nagyon sok adat itt is rendelkezésre áll, amit az alap, amit bekérhet, mint ahogy bekérhetjük Brüsszelből. Azt kérdezem, hogy maga a megállapítás, amelyben érintett 76,6 milliárd forint, arra ma az Európai Bizottság hogyan tekint? Csináltunk rá? Tessék? Nem, nem hallottam a mondatot. Azt kérdezem, hogy ez a 76,6 milliárd forint, ez jelen pillanatban visszajár? Ezt még nem mondtak az Európai Bizottság. Az eljárásrend az úgy néz ki, hogy megküldték ezt az angol nyelvű összefoglalót. Um, az unió szabályok szerint egy bizottsági dokumentum akkor tekinthető hivatalos megkeresésnek, hogyha azt a tagállam nyelvén hivatalosan elküldik a tagállamoknak. Magyarország esetében ebben az ügyben ez még nem történne. De ezt is az Európai Bizottság küldi el? Tehát ez a, ezt a fordítás nem Magyarország végzi el? Nem, ezt ők küldik el pont amiatt, hogy, hogy ne legyenek abba a pakadó félreértések, hogy um, akkor most ki, hogy értette az angol szöveget is, és az abból készített tagállami fordításokat is, és ők, ők hitelesítik. A kettő között mennyi idő szokott eltölteni? Általában két-három hét. Most itt a téli szabadságolások okán lehet, hogy ez egy hónap is lesz, de, de nagyjából okay. az idő. tételezzük fel, hogy ez van, hogy január végén megérkezik Magyarországra. Akkor mi van? Fog érkezni. Na, és akkor elkezdhetjékni az óra. Amihez képest? ami hát a megérkezés készhezvételhez képest, és két hónapig ketyeg. Ez idő alatt kell a magyar kormánynak valamit mondania erre a dokumentumra. Ismerve a dokumentumot, az angol dokumentumot, olyan túl sok mondani való, ez nem lehet, mert itt nem az van, hogy különbözőképpen érünk meg egy, egy, egy, egy vitát az uniós forrásra használás kapcsán, egy taxatival le van írva, hogy kik milyen intézmények, milyen számlálkom, milyen tevékenységeken keresztül Désőálták meg a közvagy közvagyont. Azért egy nagyon érdekes dolog, mert ugye nekem most párhuzamosan mutatnom kéne, amit nem fogok tudni megtenni, csefregin Nandorral beszélgetek, vagy ő beszélget velem, nézőpont kérdése, vagy egymással beszélgetünk, hogy ugye most össze kéne hasonlítanom ugye egyrészt ez az olaf jelentés nincs előttem, de ugyanakkor, ha most visszakérdeznél tőlem, hogy fiala, mondd el, hogy a négyes metró ügye ma igazságszolgáltatásilag hol tart, és ezt légy szíves mert éppen vizsgáznék nálad, akkor azt mondanám, hogy tanárul lehetne új tételt húzni, mert tudom, hogy van ilyen, de hogy konkrétan mondjak ezzel kapcsolatban eseményeket, erre képtelen volnék. A kettő mennyire halad fejfej mellett, ha ez egy érthető kérdés? Hát csak két nyomozásra gondolsz, úgy tudom, hogy mindkettő halad a rendőrség, volt, amit lezárt, volt, amit már tovább is továbbított is az illetékes szervek felé. De ahogy ezt más médiumban sem tudtam megtenni, itt sem tudom megtenni azt, hogy a rendőrség vagy az ügyészség helyett én kommentálom az ő eljárásaiknak a menet. Ez a történet, hogyha nézzük, ennek van valami dátuma, ahol véget ér, és onnantól folytatódik a vizsgálódást azt megelőző eseményekkel kapcsolatban? Fogalmam mert a magyar igazságszolgáltatás köztudottan alaposan dolgozik. Jól beszélsz, hiszen az alaposabbannak lehetne a rokonszava lassan, ami egyébként nem ugyanaz. A kérdés az, hogyha négy, tehát ezt a négy évet vesszük, akkor az normális dolog-e, hogy négy év után ma a közvélemény ennyit tud erről a történetről? A közvélemény annyit tud a történetről, amennyit tudni akar, mert lényegében azok az információk, Amelynek egy jelentős része a mai alapjelentésben is szerepel, azok már különböző. Optikai. Jól beszélget, csak az a kérdés, hogy nekem most tudnom, kéne, hogy ez ezzel kapcsolatos hazai eljárások hol tartanak, vagy te ezt tudod? Hát Szerintem, hogyha ha utána járnál, megkérdeznéd a a illetékes nyomozószerveket, akkor ők nyilatkoznak neked erről. Tehát... De az létezhet, vagy ezt nem tudod, hogy olyan eseményekkel kapcsolatban is tesznek megállapítást, amely eseményekkel kapcsolatban itthon Magyarországon valamilyen okból lezárult a vizsgálat, ennek kapcsán azonban újra nyitódik? Igen. És az minek lesz a következménye? Olaf többet tud, mint amit az itteni nyomozó hatóságok? Én úgy tudom, hogy akkor lehet különböző nyomozást újra nyitni, hogyha a nyomozás során rendelkezésre álló információknál több információ. Ezt kérdeztem, hogy az Olaf többet tud, mint a hazai ügyészség? Nem dokumentumokból, hanem más. Itt nagyon szövevényes a történet, mert egy... Ráadásul nem is egy történetről van szó, gondolom, hanem ez hány projekt összesen? Rengeteg több egy, mm. egy újságíró feltett egy kérdést a hétfői sajtótájékoztatokon, amely úgy szólt, hogy meg tudom erősíteni azt, hogy a, a, az AlSTOM az várdalkút kötött, és ennek keretében a, különböző információkat adott. át. ezt nem tudtam megerősíteni, de ez például egy olyan tény lehet, amennyiben igaz, ami olyan helyzetbe hozhatja az olafot, hogy korábban Értelemszerűen egy hatóság által sem tudható információ jutott. De az aztom az itteni ügyészséggel kötött volna vádalkot? Parancsolj? Nem parancsolok, tudod hogy jól. Azt kérdezem, az kivel kötött vádalkot? Erre nem vonatkozott a kérdés, de én úgy vettem ki ott a szövegkörnyezetből, hogy az újságíró arra hogy valamelyik nemzetközi, persze nem valamelyik más uniós tagállam ügyészség, magyar ügyészséghez hasonló testület szervezetével. Nem haladunk a Grippen ügy felé? Nem gondolom már. Uh... Tehát nem mutat rokonságot? Tehát a, megy róla, de azt a... Okay. <gül> Köszépen. ez a földön az nagyon. Oké, szépen, ez igen, ez bravulás válaszolt. Uh, majd a 444. pont húb biztos ír valamit maliciózusat. el nekem, hogy ha az ASZTOM kötött ilyen vádalkut, akkor ennek a részleteiről lehet, hogy az OLAF többet tud, mint Magyarország? Én akkor sem tudtam megerősíteni, hogy van ilyen vádalkut, meg most nem tudom ezt megerősíteni. Tehát ételezzük, hogy van, az hogyan hathat ki az itteni jogi folyamatokra? Hát úgy, hogyha, még egyszer mondom, van egy olyan nyomozás, amely nyomozás tekintetében a rendőrség mondjuk lezárt egy ügyet. De e, például egy ilyen együttműködésnek köszönhetően olyan új információm áll rendelkezésre, ami a kezdeti szakaszában. De, de könyör, ha valaki vádalkut köt, akkor annak a részleteit nem fogja megmondani. Hát a vádalkú pontosan arról szól, hogy valamit elmond, annak érdekében hogy őt béké hagyják. Hát igen, de itt ebben az ügyben nem csak az asztal az érintett. Ezt értene, hát az Asztom pontosan ezért beszél, hogy őt hagyják békén. Jön. A kérdés az, hogy a vádalkuval kapcsolatos titoktartási kötelezettség az Asztomra, vagy az Olafra másféleképpen vonatkozik-e, mint az itteni hatóságokra? A... Nem szeretnék olyan védett tanul lenni, aki Magyarországon védett tanul, de hirtelen, ha átmegy Ausztriába, akkor elfelejtik védett tanulnak nyilvánítani, mert akkor hirtelen rá Ez egységes szabályozás alatt van. Hát akkor meg... Európai Unió egészében. Hát akkor sohasem fogjuk megtudni ennek a részleteit, hiszen éppen azért kötöttek vádalkút, hogy... Igen, de egy vádalkúnak általában a része az, hogy megnevezik azokat, akik valamilyen cselekményt elkövettek, és ebben a tekintetben nem csak a magyar hatóságok teljesítnek jogsegét külföldi hatóságok irányában, hanem fordítva is igaz. Te ahhoz képest, amit tudsz, annak mekkora részét mondhatod el? Miközben blöffölhetsz is, persze. Igen, de aztán túl sok értelme nincs, mert a kormány is azon dolgozik, hogy ez az egész dokumentum. Én ezt értem, de ugye előbb-utóbb valamit fel kell tudni mutatni, és az a kérdés, hogy 2084-re ennek a történetnek lesz-e valami jogi konzekvenciája remélem, hogy akkor már jól magunk meg fogjuk adni. Hát igen, ez a kérdés, mert aztán megjön a titkosítása, de még mielőtt a titkosításnál tartunk, oké, okay, lesz két hónapja a kormánynak. Ugye az az érdekes dolog ebben, hogy elvileg a kormány ebből, ugye az is egy ö, ö, számtalan dologról akartam volna veled beszélgetni, de hát ez, ez, ez hát ugye ez önmagában gondolom több órás beszélgetéstárgyát képezhetné. Ugye felvetik az, hogy ez a történet, ez mennyiben fedi át a tehát, hogy ez kormányzatok közötti átívele vagy nem ível át? Talán egy 2010 utáni érintett szerződésről az ügyben egy, egy alapvetően kisebb értékű, és nem a beruházás technikai kivitelezéséhez, hanem a hanem ilyen pénzügyi audithoz köthető szerződés. Tehát nem ível át. Sokszor fordul elő az, hogy arról beszélgetünk, elsősorban egyébként fideszes politikusokkal, hogy arról beszélnek, hogy demokratikus koalíció, szocialista, de alapvetően az ellenzékhez tartozó politikusok hogyan jelentik fel az itteni működés kapcsán a hatóságokat külföldön, és hogy ez milyen szörnyű. Ennek az analógiájával evidense, hogy ma a magyar kormánynak mi az érdeke, ennek az anyagnak az észrevételezése kapcsán, tehát hogy ez a két hónap ez azzal fog eltelni, hogy megvédjék lehetőség szerint a benne lévőket, vagy pedig annak örüljünk Vincent, hogy ez megszületett, és akkor majd az Olaf segítségével elverjük a hazaiakon úgy a port, ahogy a hazaiak által nem tudtuk elverni a hazaiakon a port. Figyelj, két nagyon fontos ügyközött kell különbséget tenni. Ott, amikor Magyarországot támadják valójában, amikor szakmai viták vannak Brüsszel és Budapest között, akkor függetlenül attól, hogy a szakmai vita hazai kik állnak, akkor mindenkor a bügyar kormánynak kötelessége az utolsó lehetőségig védeni bizonyos ügyeket. Ott, ahol köztörvényes bűncselekményeket hatatunk be, és tényekkel támasztanak alá, ott pedig semmilyen kötelezettsége nincs, sem ex, sem pedig jelenlegi, sem, ex, sem pedig jelenlegi üzletemberek és politikusok védelmében a kormánynak. Neked, mint politikusnak, adatvédelmileg és minden szempontból van arra módod, hogy a két aktát egymás mellé tedd, és azt nézzed, hogy az itteni hatóságok és az ottani hatóságok egy és ugyanazon ügy kapcsán hova is meddig jutottak el? Um. Vagy érdeketben áll -e összehasonlítani, ha másért nem, hogy okos legyél? Bizonyos tekintetben igen, de azokhoz a, a, a dokumentumok, tehát itt azért a magyar hatóságok nyomozati dokumentumai is csak részben nyilvánosak. Ezt akartam kérdezni? is is. Belélt, hogy az Olafnak a papírjai, azok milyen mértékben nyilvánosak? A teljes hizsgálti dokumentum, tehát ők lezártak egy nyomozást. Ott nincsenek olyan adatvédelmi problémák, mint amilyen a hazai ügyészség nyomozásával kapcsolatban lehetnek? Sí, ők a nyomozásokat lezárták, a felettes szerűtnek az Európai Bizottságnak átadták, és az Európai Bizottság ezt megfelelő korlátozások mellett megosztotta magyar hatóságban. De ugye én ezt jól érzékelem, hogy az Olaf azt nem követeli meg, hogy itthon legyen ennek eljárása. Az Olaf legfelébb, illetve rosszul mondom, a bizottság legfelébb azt követelheti meg, hogy ezt a pénzt kifizessék. Azt egyébként, hogy az illető tagországban ez milyen jogi következményekkel jár együtt a hazai szereplőkre nézve, azt már nem vizsgálja. Ez így van, de pont emiatt, amikor a kormány áttekintette ezt a dokumentumot, múlt héten, amiből kiterült az, hogy itt egy nagyon komoly és nemzetközi bűncselekményről beszélünk, amelyben valoldali politikusok és nagy nemzetközi cégek érintettek. Várhatóan a héten, egy-két napon belül a kormány feljelentést tesz, és ezeket a dokumentumokat teljes körülön, ami rendelkezésre áll, és amit adtam, az új információt, megosztja az Utána... A... E tekintetben egyébként az Olafra úgy tekintünk, mint egy micsodára, mert hogy valaki azt írja nekem, hogy ez nem egy nyomozóhatóság. De az Olaf az egy nyomozóhatóság. Az más kérdés, hogy korlátozottabb, korlátozottabbak a jogkörei, mint egy-egy mint tagállami nyomozóhatóságnap, de az Olaf az egy nyomozóhatóság. Meg kell nézni azokat a rendelkezéseket, amelyek ilyen jogkörökkel ruháznak. Amit az OLAF megállapít, és ami majd a magyar szövegben benne lesz, azért az olafnak jogilag helyt kell állni. állni. Tehát, hogyha rólam azt írják, hogy nem. utolsóga az ember vagyok, és ezt követtem el, akkor nekem jogomban áll egyébként később beperelni az olafot, ot Vagy az Európai Bizottságot, ha valami olyasmit állít rólam, ami nem igaz? Ha az alapvetően egy önálló intézmény, tehát, hogy természetesen igen. Jó, oké, rendben van. Meg lesz a magyar szöveg, és két hónap áll rendelkezésre. Mikor? Igen. Mikor Ismerkedhet meg az állampolgár a magyar szöveggel? Amikor megszületik, vagy a két hónap végén, vagy a kettő között, vagy sohasem? A kormány arra, hogy a teljes dokumentum nyilvánosságra kerüljön, mivel ezt nem lehet, hogy a bizottság és az Olaf által dokumentum, az ő engedélyükkel. Lezár miniszter úr utasítására pedig a rösszeri állandó képviselete a magyar kormánynak, pedig folytat ezügyben a dokumentum nyilvánosságra. tárgyalásokat, úgy az Olafa, mint a az Bizottsággal. Oké, okay, rendben van, és az egyébként, ami abban benne van, avval kapcsolatban ki lehet -e találni ennek a végét, vagy nem lehet le megúszni azt a jogi folyamatot, ami ezt követően lesz majd? Szerintem ez elég kompílt. Én is fel a dokumentumot, ez elég kompílt. Nagyjából sejthető -e, hogy ennek a közététele mikor lesz meg? Nem, mert ezen tőlünk mi a folyamatot elindítottuk. Rendben van, ennek a közététele a teljes anyagra vonatkozik, vagy annak egy részéről? Mi azt szeretnénk, hogy a teljes anyagra vonatkozzon? Ez nagyjából mekkora terjedelem? 100 egymény És ez adatvédelmileg, ha egyébként magyar nyelven megjelenik, nem lesz majd aggályos? Milyen tekintetben? Hát, ugyan... hát ami benne van, a tekintetben. Ezeket a szabályokat kell rájárőnyesíteni, amiket amiket más ilyen típusú dokumentumok. És még egy utolsó kérdés, bár rá. talán majd ezen túl gyakrabban beszélgettünk, mint eddig, van miről, és ez nagyon érdekes. Az egyébként, hogy erre a 76,4 milliárd forintra ö, hogyan tekint az Európai Bizottság 76,6, az mikor és minek a függvényében derül ki, és akkor nem kérdezek ha már többet? Letedik a két hónap, azon belül megérkezik a magyar válasz, és kezd kezdek bizottság is egy az álláshoz kialakítani. Saját De ugye Csomosor volt arról szó, hogy alkúkérdés ez a 76,6, ez alkúkérdése vagy sem, mert elvileg az ember azt gondolná, hogyha ez áll, akkor ez nem alkúkérdése. Ezt mondom, tehát akkor alkúkérdés, amikor szakmai vita van arról, hogy különböző EU-s eljárásoknak tagállamok így, Brüsszel meg úgy lát. Itt jelent, és akkor nem erről beszélünk, itt arról beszélünk, hogy bevizsgálták, hogy kik milyen cégen keresztül, milyen szerződéseken keresztül mindig sokkal többet kérdezhetnek a Ez nem alkúkérdés. A magyar kormánynak a mi meglátásunk szerint két dolga van, ha lesz bírság, akkor azt időszagosan előfinanszíroztatni, és utána, amint lezárultak azok az eljárások, amelyek az igazságszolgáltatást tud mondtuk tenni végére, akkor a megnevezetteken pedig behajtani ezt a pénzt. Jó, ez a történet elvileg csak úgy nem halványulhat el, és nem tűnhet el, mert ennek valamilyen következménye kell, hogy legyen. Igen, nem gondolom, hogy ez történhet. Jó, rendben van, innen folytatjuk, köszönöm szépen. Szóval. Uh, veled általában nem, tehát mindig számos szoktat kérnél rajtam, hogy pozitív dolgokról is, majd akkor következő alkalommal, jövő héten, két hét múlva csak pozitív dolgokat kérdezek, aztán majd igyekszem nem elrontani Én. a szájhízt. Minden nap próbálás, és mindig az életi élményeket. Majd... Igen, nem lelem ebben örömöm, mert csak hát ezek kihagyhatatlanok. Nagyon szépen köszönöm, Csepp Reginándor beszélgetett velem. Szia! Szerusza. Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Piala János Gyurány A műsort az újpesti önkormányzat támogatja Egott? Mintermontel Zsolt a vendég, vagy nem vendég, a beszélgetőtárs, aki beszélget velem, vagy én beszélgetek vele. Bárki bekapcsolódhat a beszélgetésbe. Mire jutottak a múlt héten? Ö... Na most tudnia kéne, ugye, hogy hol volt múlt héten, hasonló időben. <tos> hasonló időben, csütőtökben voltam. Ja, nem emlékszem, mi volt <tos> egy héttel ezelőtti dolgok nagyon régen voltak. <gül> Jó, várj, Hagyok egy kis gondolkodás időt, addig felolvasom azt, amit Ugi Attila írt. egy másodperc gulner iskolában keringető szivagyt kellett cserélni, egy napon belül megoldották, de még a tankeret központi vezetője sem tudott róla, mert karbantartói szinten megoldották. Nem, nem, ez az időse segített. Nem nagyon, és most nézem a naptáramat, és pedig ilyenkor, hát ilyenkor a múlt héten beszélgettünk. Igen, tízre ment. Ja, igen, hát jó, ja, ja, ja, azt hittem van még, tehát a piackooperáció van, az, minden héten van. Nem, nem, nem piackooperáció volt, nem. Na, hát akkor nem tudom. Na, nézzük meg, hogy a hallgatók emlékeznek -e rá. Ez azért nagyon vagyok rá kíváncsi, mert right. ha nem telefonálnak, az nem jelenti azt, hogy nem tudják, az azt jelenti, hogy nem telefonálnak. A telefonálnak, az nem azt jelenti, hogy nekik fontosabb, mint önnek, de emlékeznek rá. Tehát örülnék, ha valaki felhívna a telefonon, és nem kell, hogy az, annak idején volt a Hír még valamelyik népszavazással kapcsolatban... Um, nem a pontatlan lenni, és volt egy gyűri fórum, és ott nem, egy... nem, nem, nem, nem, ilyenkor volt a múlt héten Fővárosi Bizottság. Az, az, az, az, az, az, az, az, De az nem ilyenkor volt, az egykor volt, ha jól emlékszem valamikor ilyenkor. Tehát mert hogy a, a közös találkozásunk után azért kellett egy picit elő. Ja, igen, az, az a, ta, az a, az a találkozó, az, az nem a rádió műsort illetve, akkor abban meg én tévedtem. Igen, igen, igen. Mert ott viszont úgy, csak arra emlékeztem, hogy a, a, a Hír volt egy kérdés, amit a, a, volt egy lakossági fórum, és akkor azt kérdezte a, a, a gyűri lakos a polgármestertől, és mondja a polgármester úr, tetszik, majd, ön majd megszavazza azt az izét. <gül> Ma <gül> majdnem csőbe jöttem, de aztán a fagyi viszonya. Oké, okay, rendben, rendben van, én is módosítok, tehát nem tízkor volt, hanem egykor. Mi mire jutottak? egy olyan öt perc volt, mint ahogy terveztük, és simán szépen átment. Tehát ez egy ilyen, ahogy említettem a múlt hogy ez egy közbenső tájékoztatási szakasz volt, tehát a bizottságnak volt néhány inkább csak tájékozódó jellegű kérdése, amire nem én voltam ugyanaz előterjesztődővel, jelen voltam, polgármesterként képes örömes válaszoltam megkérdezték, hogy mennyiben érint. Ugye ez a lakótelep és a kert és a, a KSZT-nek a közbenső tájékoztatási szakasza volt, és akkor megkérdezték, hogy egyáltalán, mert nyilván ők kevésbé ismerik, a 17. keleti polgármester, a bizottsági elnök úr, kevésbé ismeri Újpestet, mint amennyire, ez valószínűleg annyira ismeri Újpestet, mint én Rákosmentét, tehát, hogy, hogy egy-két ilyen tájékozódó jellegű kérdése volt, de öt perc alatt az egész azt kérdezem öntől, hogy nem minden visszhang nélkül, arra majd visszatére 9 óra után beszélgettem, viszontlalkoztam Csepregi andorral, ami a négyes metró korrupciós ügyét illeti. Abban ön úgy nagyjából látja azt, hogy mi a helyzet? Anélkül, hogy Olaf jelentést olvasna, vagy ismerni a hazai ügyészség ezzel kapcsolatos tevékenységét? Tehát, ha én most azt kérdezném, ugye a győri állampolgár szintjén, hogy mondja a polgármester úr, meg ő meg fogja szavazni ezt az izét, és én azt kérdezném, hogy kedves Wintermantel Zsolt e, azzal az izével kapcsolatban: mi a helyzet, ami ott a föld alatt megy és négyes, akkor erre mit válaszolna nekem a bugyut állampolgárnak? Hát e, én azt nem, a bugyut állampolgár nincsen. E, é, tehát, e, igen rendben van köszönöm, akkor lépjünk egyet tovább. Bármilyen kérdést lehet tenni. Én egyébként sokszor mondtam már, hogy a négyes metró az a rendszerváltást követő, tehát az 1990 et követő időszak nem csak önkormányzati, hanem országos szintű ilyen eh, politikai eh, állatorvosilóval. Tehát ugye a négyes metróról eh, én emlékszem rá, kilenc, hogy is voltam, csak 2002-ben. 2002 környékén láttam egy, vagy 2002-es választások előtt láttam egy olyan közdemény kutatást, országos, tehát ez mondjuk egy picit talán torzíthatja, ahol a megkérdezettek azt hiszem 4 a úgy nyilatkozott, hogy igen már megépült a 4-es metró, és 1 a úgy nyilatkozott, hogy már utazott is rajta. Tehát ez egy nagyon akkor ugye még a munkálatok sem kezdődtek el, tehát olyannyira, de ez mutatja, hogy Dembski Gábornak egy nagyon-nagyon tudatosan és ezek szerint egy jól felépített marketingeszköze volt a négyes metró, amivel hosszú évtizedeken keresztül vagy hosszú évtizeden keresztül, hosszú éveken keresztül választásról választásra tudott politikai... Oké, okay, de minek az állatorvosi lova? Az egész működésnek, hogy egyébként mennyire tekintik Adott esetben a politikusok ezeket a beruházásokat inkább a politikai terméknek, mint a hasznosságnak. Mennyire volt, én közlekedésmérnök vagyok, készítettünk is tanulmányt egyik évfolyamtársammal arról, hogy a négyes metró mennyire nem indokolt, és annak a pénznek a, a töredékéből, harmadéből, feléből olyan felszíni közösségi közlekedési fejlesztéseket lehetett volna csinálni. Nem csak a négyes metró vonalát érintő területet, hanem a teljes hálózatát, tehát annak a környezetét és a ráhordó hálózatát tekintve, hogy összességében sokkal uh, hasznosabb lett volna a főváros uh, számára, de nyilván ez Zemfi egy eldöntött tény volt, nem érdekelte a megtérülés, inkább meghamisították a számokat a megvalósíthatósági tanulmányokban. Ez most már nyilvánvaló, erről most már mindenki beszélt, nem kell engem azért beperelni. Tehát egész egyszerrel megnézték, hogy mi az, ami a gazdaságosságot a megtérülést, a társadalmi hasznosságot hozza, és egész egyszerűen visszahoz. Jó, tételezzük fel, hogy értem, amit mond. Akkor azt áruljál, ez az állatorvosi ló, ha tetszik, akkor él, ha tetszik, akkor nem él, ha él, akkor azért, mert van ez a metró, meg nem él, akkor mert azért, mert most már az azzal kapcsolatos pénzmozgásoknak talán vége van. Az ezzel kapcsolatos jelentéssel a publikum abban a formában, hogy meg is értse, hogy mi történt, egyszer meg fog ismerkedni az ön véleménye. Nagyon, szerint. Én, én nagyon remélem, én azon vagyok, én szeretném, ha ez elkerülhetne hozzánk, én azt is szeretném, ha esetben ez nyilvános lehetne. Ö... Én is csaka is kizárólag annyit tudok, amennyit jelen pillanatban a sajtóból lehet tudni, vagy akár ebből a korábbi beszélgetés. Önnek, mint önkormányzati képviselőnek ennél többet nem kellett volna tudnia, vagy nem kéne többet tudnia? Az Olaf jelentésről? Nem, de hogy is. Erről az izér Olaf nélkül. Hát de, nyilvánvalóan, de ugye mi akkor, az, abban az időben én egyébként fölsi kül képviselő voltam 2002 óta, és, és ugye számos, ha visszakeresek, akkor nekem volt rengeteg akcióm vagy ügyem ezzel, de... De emlékezzünk vissza, hogy az az, az időszak volt, amikor a bkv van még úgynevezett titokszobák működtek. Tehát, hogyha az ember meg akar ismerni valakit valamit, akkor szigorú feltételek között egy ilyen üres szobába, egy deszurnája felügyelete mellett lehetett adott esetben lapozgatni egyes iratokat, amikről tudtuk, hogy van, és kikértük, amikről meg nem tudtuk, azt még nyilván nem adták oda maguktól. Tehát egy ilyen egészen norvelli világ volt a fővárosban akkor. Én egy példát mindig is emlegettem, tehát, hogy ez most szándékosan, mert az olafi vagy kiderül, vagy nem, vagy csak egész egyszerűen hozzá nem értésből és idiotizmusból fakadóan, például az alagútfúrásnak a szerződését és az ottani késedelmet, illetve az állomásépítést és az abból adódó ködvéreket nem hangolták össze. Tehát például a fővám téri, ez egy egészen konkrét eset, a fővám téri megálló építése az elhúzódott. Ott ugye probléma volt, mert maga a, a megálló az részben benyúlik a Duna alá. Tehát nem csak a csatorna nyúlik be a Duna, vagy megy át a Duna alatt, hanem a maga a megálló is. És ott a technológiát nem tudták kitalálni, hogy most a réselés legyen, vagy, vagy mit tudom, hogy milyen technológia, és ezért az a, a, a megálló építése az késedelmet szenvedett. Viszont ugye az alagútfúró pajzs megjött, és ugye amíg nincs kész a megálló, addig ugye az alagútfúró pajzs nem tud betörni úgymond a megállóba, és egyébként amivel csúszott a, a, a, a megállóépítés, és annak a ködbére mondjuk napi egy forint volt, viszont egyébként nem tudott haladni a pajzs, és annak a pajzsnak, hogyha nem halad, akkor a főváros által fizetendő, az alagútfúró cégnek fizetendő közbér meg mondjuk 30 ség volt, így minden egyes nappal 30-szoros vagy 29 egységnyi kár érte a fővárost. Miközben azt kellett volna tenni, hogy? Hát össze kellett volna hangolni, és egyébként egy olyan szerződéses feltétlencet kialakítani, amiben ki van zárva a fővárosnak ezen felelőssége. Vagy pedig akkor a köddét megállapítani a, a, a, az állomásépítésnél, ami összhangban van a Fúró a a a, a ködbérével. Az minek a függvénye hogy ez így bude... ön... Bocsánat, és erre már nem nagyon emlékszem, de mintha az is fölmerült volna, hogy a egyébként az állomást építő cég és a fúrást végző konzorcium között valahol fönt, akár még tulajdonosi érdekkapcsolat is lett volna. Ezt most nem tudom, de már ilyenre emlékszem. Az meg ugye különös pikantériát ad a dolognak, hogy ha ez igaz, és jól emlékszem, akkor különösen érdeke volt az ott esetben az állomás kivitelező cégnek húzni az időt, mert a közbéren a másik ágon meg. Akkor is kapott pénzt, ha dolgozott, és akkor is kapott pénzt, csak más formában, ha nem dolgozott. Így van, és ráadásul a többet, hogy áll... De nem szeretnék olyanokban elmerülni, amivel kapcsolatban nincsen tényanyag a birtokomban. Ha bárki kérdezni akar, észrevételt akar tenni, egy vonal szabad, vagy a 06793995, vagy a 06793996. Ma már teljesen nyilvánvaló számomra, hogy egyebek között az emberek inger küszöbbének a változása azzal összefüggésben, hogy a sajtó szabad. Nevezetesen a tekintetben, hogy a sajtó rengeteg történettel, tehát a korábbi sajtóhoz képest, a pártállami sajtóhoz képest sokkal több történettel traktálja a közönséget, és immáron nem kizárólag nyomtatott sajtóformájában, nem nyomtatott sajtó, rádió, tévé, internet és az embereknek a befogadó képessége e, e tekintetben határos, és ez így is van egyén. Tehát ahogy régen nem volt sajtószabadság, vagy korlátozott sajtószabadság volt, lehet, hogy most sincs korlátozott sajtószabadság van, de ez más, de az sokkal kevesebb történetet hozott felszínre, ezzel a mennyiségű történettel az emberek már nem tudnak mit kezdeni, és szépen elfordulnak a, az egésztől, de még miért ennek a végére jutnék, valaki kérdez. Szia Péter! Tiszteltem, hogy hozzánk a polgármester úrtól szeretném megkérdezni, ha már főváros ügyről meg a metróról van szó, szóval nem gondolja, hogy ennek a felelősségét itt a nélkül valakinek el kéne vinni, hogy egyáltalán a fővámtéren épít egy megállót, szóval és a fővámtér között durván 150-200 méter van, meg a rövid szabadság itt. Tehát elő év 15 éve szó van erről, és ennek a felelősségét az akkori vezetés nem vitte el. Tehát itt, itt, itt... Jó, de az a kérdés, hogy ennek jogi relevanciája van nem? mert szerintem ez ebben a formában bíróság előtt nem állna meg. Igen, sajnos ugye az, hogy valaki közlekedés szakmai hibát vét mondjuk, bár adott esetben én értem azt, hogy ha van a Dunának két partja, akkor adott esetben ott érdemes megállni, fölveti azt a kérdést, hogy lehetette volna például teljesen a Duna alatti megállót csinálni, amelynek két irányba van kijárata, ezt is vizsgálták, talán, ha jól emlékszem, csak olyan, ahhoz képest meg nagy távolságok vannak, mert ugye a négyes metró, a rövid metró, úgymond, mármint hogy magát a szerelvényt tekintve. Tehát, hogy az viszont, hogy egy kettes villamosal kapcsolatot ne teremtsünk meg egy metrónál, az egy érdekes kérdés, de egyébként nem csak a szent tér megálló és a, és a, a Fővám tér között kicsi a távolság, hanem a fővámtér és a kávintér tér között is nagyon kicsi a távolság, tehát ezért is mondtuk mi azt, többek között a, a évfolyam társammal, hogy egyébként ezen a vonalon a metró, ezen a nyomvonalon a metró egyáltalán nem indokolt, úgyhogy volt egy 47-49-es villamospár, a kettes villamos az egyik oldalon, a másik oldalon és a budai oldalon is a, a, a villamosok mentek végig. Tehát, hogy egy nagyon komoly felszíni közösségi közlekedés fejlesztést ennek a pénznek a töredékéből, de harmadából feléből simán meg lehet volna csinálni, és összességében a mi akkori álláspontunk szerint én most már magát a közlekedés mérnöki tudásomat napi szinten nem gyakorlom, nyilván a tudást, az napra kopik, de azért talán nem fogyott el mind. mind. Ennek ellenére, ez, ahogy az előbb is mondtam, ez egy, ez, egy, ez egy politikai termék volt leginkább minden egyes választáson, minden egyes kormányal fegyverténként lehet tudta használni a főpolgármester, és az, hogy egyébként a tervezők megtervezték, azt kifizették, aztán azt megépítették, ennek ilyen tervezőkintetben büntetőjogi felelőssége nincsen. Az más kérdés, hogy ezóta esetben ténylegesen volt a szándékos károkozás, vagy pénz nyúlás, azt majd nyilván ezekből a jelentésekből, vagy reméljük a ügyekből kiderül, az egy másik kérdés. Az, hogy hova teszek egy megállót, az nem büntetőjogi kategória. 0679.3995, vagy 96 az egyik szabad észrevételekre. E, áttérvén Újpestre... A sajtó, sajtóról beszélt, tehát a sok fórum, fórumról, meg orgánumról, de aztán a nem... Nem, mert hát arra mondtam azt, hogy valójában ugye olyan mennyiségben kapnak az emberek információt, és olyan mértékben nem jutnak el a történetek végéhez, hogy aztán egy újabbnak tudjanak figyelmet szentelni, hogy óhatatlan, hogy, hogy egészen másféleképpen fogyasztanak híreket, vagy nem fogyasztanak egyáltalán. Ez, ez így van, egyre hihetetlen mennyiségű információ. Egy másra váljunk már magas beszélgetésünket meg kell szakítani. Jó reggelt kívánok! Őreget, nekem az lenne az igényem, szerintem többeknek is, hogy a hármas metró felújításánál hallható? Persze. Igen, figyelni. Hogy a hármas metró felújításánál az állomások őrizzék meg a régi karakterüket, mire gondolok, például a népliget ugye zöldre van festve, ugye az FTC szurkolók ennek nagyon örülnek, viszont sem az Újpest központ, sem a városkapu, az nem lilafehér. Szerintem, és ez egy javaslat, Lobbizni kéne annak érdekében, hogy ezen például spóroljon a felújító cég, tehát őrizze meg a régi arculatát mindegyik, ne egyen színre fessenek át mindent, mint a kettes metró felújításánál. Egyrészt könnyebben megjegyezhető színek alapján, mert most is, most is ugye minden állomásnak más színe van, ezen lehetne sokat spórolni, attól persze ki lehet azt csinosítani, hogy újra lehet festeni, és hát az újtest szurkolóknak hiányzik egy lilafehér színű állomás az új testi részen. Köszönöm szépen! Én is, Én is köszönöm, bár akkor most nem értem, hogyha őrizzük meg a régi állapotát, és nem lilafehér, de legyen lilafehér, akkor hogy őrizzük meg a régi állapotát? Ezt? Ez, így, ez a megszüntetve megőrizzet, most ebben nem merüljünk el. Ez az ellentmondás, ez megvan, de ha már ez a kérdés megszületett, elhangzott, akkor azt, ez részleteiben szeretném hozzászólni, vagy kérdezhetek valamit a sajtót, azt most nem? Nyugodtan. Mi a helyzet ebben a Szúsza stadionnal? Mert olvastam, hogy előbb maga az Újpest nem akarta átvenni, most más nem akarja átadni, hogy most van egy stadion, ami kész van, de mégis nincs átadva, mert nincs benne meg a nem tudom micsoda polgármester úr. Mi ez az izé? Hát ez a forró krumpli játék esetben, ha jól látom, olyan forró gumpli, amit most senki nem akar, de majd, ha kívül, akkor meg mindenki akarja. Tehát, hogy. És azért. Beszéljen magyarul, ha már én beszélek ilyen nagyon bonyolultan. Azért, azért mondtam, hogy, hogy, hogy ez csak hogy a, a, a szemléletesség, és utána magyarázat. Tehát, hogy nagyon röviden. Jelen pillanatban a Susza Ferenc Stadion az állami tulajdon. Igen. A törvény szerint kijelölt vagyonkezelője lesz az UTE, mint ahogy egyébként a székházának, a fönti sportpályának, a dzsúdóteremnek, és egyébként ott a Megyeri úton lévő egyéb létesítményeknek már vagyonkezelője az UTE, a stadion még jelenleg nem, jelenleg az NSK nemzeti sportközpontok a vagyonkezelője. Igen. Az állam megszavazott 800 valahány 10 millió forintot arra, hogy egy ilyen ráncfelvarrást végezzenek el ezen a stadionon. Ugye ezt tudni kell, mindenki azt mondja, hogy mi 2002-ben kaptunk egy új stadiont, ez nincsen így, mind a mai napig, és a mostani felújítást követően is, még az eredeti Astner Dippot féle ö, hosszanti vasbeton főlelátók adják a stadionnak a gerincét. Az tény, hogy akkor 2002-ben kapott egy ilyen részleges fedést, ami egy pici szél esetén a nézők felé ugyanúgy áztatja az eső, mint. mint, mint. Mint, mint, mint, mint korábban, amikor egyáltalán nem volt fedés. Ö, Akkor jó, hogy van. És most, most egy pici ilyen büfék, mellékhelyiségeknek a kialakítása, a fejépületnek, tehát a megyeri útfelési felőépületnek a kialakítása, ezek történnek meg. De a tény az az, és egyébként nagyon sok szurkolónak magamnak is, ez egy szívfájdalom, hogy Újpest úgy látszik valamilyen oknál fogva nem érdemli meg, Debrecenhez, a Fradihoz, Székesfehérvárhoz, és még sorolhatnám a Vasashoz, vagy, vagy, vagy egyéb kisebb másodosztálybeli csapadokhoz hasonlóan új stadiont kapjon, zárója bezárva. A lényeg az az, hogy a Nemzeti Sportközpontok egy közbeszerzési pályázaton kiválasztott egy vállalkozót, és a műszaki tartalomban egyeztetve egyébként az Újpestecsével, mint aki a stadionnak a úgymond, használója, az utéval, aki egyébként a kijelölt vagyonkezelője lesz, egyeztettek egy bűszaki tartalmat, hogy ebben mi fért vele, meg mi nem, meg mit kellett volna még megcsinálni, és mire nem elég ez a pénz, az megint egy másik történet. A lényeg az az, hogy a kivitelező felvonult, és elkezdte végezni a munkálatokat. Ugye, mint minden egyes felújításnál, és nem egy új építés, mert mindenki mondja, hogy ennyi időt, mert egy újat föl lehetett volna építeni, ez való igaz, és én abszolút nem szeretném védeni a vállalkozót, de számos olyan, a megkezdett munkálatok során számos olyan, probléma ö, merül föl, ami előre nem volt látható. Természetesen nem szereplő közművezetékek, egyéb problémák, egyéb ö, történetek, ami miatt Többszörösen is határidőt kellett módosítani a végleges átadásra. A végleges átadás, amit a műszaki átadásra készrejelentés, az talán november 22-én történt. Meg. Majd ezt követően ugye felvonultak az NSK-nak az emberei, és megállapították, hogy a kivitelező sok helyen elvégezte az előírt munkát, és sok helyen elvégezte az előírt munkát, de nem a megfelelő színvonalon, ezért egy helyszíni szemle során hibalistát vettek fel. Ez egyébként minden műszaki kivitelezésnél így szokott lenni, hogy akkor a készrejelentés után, a, a, a, a, ezt a ivalista alapján a vállalkozónak ki kell e, javítani a a hibákat is. Ezzel párhuzamosan ugye történt az MLS által egy bejárás, amit én éppen nem tudom, hogy ki kezdeményezett, mert addig, amíg nincs egy áttett stadion, addig teljesen egyértelmű, hogy MLS bejárást nem lehet tartani, mert nem fogja megadni az engedélyt. Ennek ellenére valaki kezdeményezte, még ezt nem tudom, ezt nyomozom, hogy ki kezdeményezte az a műszaki bejárást. Az a műszaki bejárást. Egy olyan bejárás kezdeményezett, aminek semmilyen értelme nem volt. Így van, mert egyértelmű volt már, amikor kezdeményezték, lehetett tudni, hogy nem lesz Igen, és ennek a semmi értelmet nem bíró bejárásnak mi lett az eredménye? Hát természetesen az, hogy az MLSZ azt mondta, hogy ne, a stadionál állapotában nem alkalmas, most, de, és teszem hozzá, itt van egy nagyon fontos de, és ezért mondom, hogy jelen pillanatban forró krumpli a történet, mert az egyik legfontosabb, mert az, hogy egyébként, mit tudom én, egy, egy büfőhelyiségben az egyik glettelés, hogy a csempen nem olyan, ami ennek egy, majd az ANTS engedélyhez kell, hogy ott ténylegesen működjön büfé, az könnyen javítható, és orvosol, az A legfontosabb történet, hogy a a műszaki beléptető kapu, tehát a biztonsági kapu, ami a beléptető rendszer, vagy mondjuk a beléptető rendszer, azt az Újpest FT, tehát magát a csapatot működtető Belga-tulajdonú KFT leszerelte a felújítás előtt teljesen helyesen, és neki most kellene ezt visszaszerelnie, ugyanis az mls kötött szerződés alapján ez az ő feladata. És ezek a biztonsági beléptető kapuk egyelőre, szintén számomra ismeretlen módon nem kerülnek, nem kerültek visszahelyezés mondta, hogy amíg nincs biztonsági beléptető kapu addig ebben a stadionban nem lesz mérkőzés. Tehát jelen pillanatban most mindenki mutogat a vállalkozóra, részben joggal. Az UFC sajnálatát fejezik ki, hogy nem játszhat a stadionjában, ám ő egyébként nem szeretett. De ez a beléptető rendszer, ez most hol van? Nem tudom. Uh -huh. Nem tudom. Hát ugye én nem, nem én voltam ott a leszerelésnél, nem voltam ott a letárolásnál, és nem is az én dolgom. Oké, okay, a... van, de ezt visszaszerelni nem akarja a tulajdonos. Én ezt sem tudom, Jelen, én csak a tényeket közlöm, hogy jelenleg nincs beléptető kapó, hogy legalábbis tegnap előtt még nem volt. De ennek a felszerelése az nem tudom, az heteket vesz igénybe, vagy ezt pikpak meg lehet csinálni? Fogalmam sincs, fogalmam sincs. Uh -huh. nem, nem tudom, nem értek hozzá. És a lé... Elárulja nekem, most adom a hülyét, hogy most tulajdonképpen miről beszélgetünk? Ez egy létező probléma, nem létező probléma a forróságát mi adja? Hát szerintem az egész abból indul ki, hogy egy ilyen nagyon uh, őskeoszos hasonlító helyzet van Újpesten, nem, a, nem feltétlenül a szereplők uh, hozzájárulnak. Zsarolják egymást a felek olyan dolgokkal, aminek semmi köze nincs a focihoz? Nem, erről nem, nem, nem, nem, nem, ezt nem mondanám. Ugye jelenleg Újpesten, nyilván sokat beszéltünk róla, az a helyzet, hogy van uh, az UTE, a 1885-ben alapított uh, társadalmi szervezet, Egyesült, aki egyébként számos most jelenleg ezer igazolt sportolóval. 16 szakosztályban végzi a, a tevékenységet, hozza nekünk az aranylényérmeket az olimpián, meg a paralimpián, stb, stb. stb. És ebben az utéban van utánpótlás, labdarúgó utánpótlás nevelés, tehát a fiatalok, de a sporttörvény szerint a profi labdarúgó csapatokat, tehát az MB1-ben szereplő csapatokat, sőt, aztán az MB2 és az mb 3 ban is, gazdasági társaságokként kell üzemeltetni, és újpesten a gazdasági társaságot, az utét, Teljesen függetlenül egy belga érdekeltségbe tartozó cég tulajdonója és működtető. Ugye nem az van, mint a Ferencvárosnál, hogy ott a Ferencvárosi Tornak egy egyesületnek van egy gazdasági társaság, hanem itt van, kettő. Hanem itt van az UTA, és az uta meg csak ilyen jelképes egy os százalékos tulajdon része van ebben a kertében, a többségi tulajdon. Nagyon valószínűséggel ez a helyzet a közeljövőben nem is fog megváltozni. Egyelőre nem, és az a baj, hogy ennek a hely és úgy látom, ez az én személyes véleményem, hogy a, a, a belga a cégcsoport, amelynek Belgiumban is, Németországban is és az Egyesült Királyságban is vannak csapatai, ők az újpest egy ilyen céghálónak az egyik ilyen kis fiók szervezetéként tekintik, nem úgy tekintik, mint a hazai labdarúgás egyik patinás egyesülete a többszörös bajnok, többszörös kupa győztes olimpiai bajnokokat adó csapata, hanem, hanem, hanem, egy, hanem egy céget, amivel ők egyébként a cégcsoporton belül a nyereséget, a költségeket, a veszteségeket, a büntetéseket kívánják alokálni. van a az én személyes véleményem, ahogy én ezt látom, Ö, nem, én egyelőre nem látom, a, nem látom a kiutat, nem látom azt, a, azt az eltökéltséget, azt az elszánást, amit, amit elvárnánk egy újpesti tulajdonostól, de a csak tör... Akkor mégiscsak fönnáll valamelyest az, amit én mondtam, hogyha nem is feltétlen zsarolással, de minden esetre valami furcsa viszonyrendszer van e, itt e, a különböző konglomerátumok között. Miközben egy azonos cél érdekében kellene, hogy működjenek, ez proforma így is van, de de facto azért időnként vannak olyan önmozgások, amelyeket nagyon nehéz megmagyarázni, mert látszólag vagy valójában nem annak irányába hatnak, mint amiről a tevékenységnek szólnia kéne. Én ezt a furcsa ez úgy fogalmaztam meg az újévi interjúmban is, a polgármesteri fogadáson is, meg az újságban megjelent interjúmban is, hogy nincs... Együttműködés, nincs kellően jól működő együttműködés, nincs párbeszéd a két szervezet között egymásra mutogatás van, és ebben a tekintetben mi, vagy én nem vagyok, nem lehetek döntőbíró, viszont azt tudom, hogy az UTE, az 1885 óta van itt velünk és a várossal együtt, és egy társadalmi szervezet, és van egy gazdasági társaság, amely jelen pillanatban úgy érzem, hogy kizárólag a saját gazdasági önös érdekei mentén megy. Nyilvánvalóan ezt lehet elvárni egy gazdasági társaságtól, ha csak gög... Jó, az egész azért van így, hogyha nekem semmilyen témám nincs Újpestel kapcsolatban, akkor ezt előveltem, és erről mindig tudunk legalább 20 percig beszélgetni. És az, a, és az a baj, hogy én az Újpestről, akár a labdarúgásról is tudnék 20 percet beszélgetni örömmel, ezek, ezeket a mondatokat viszont szomorúsággal teszem, majd mondom. Ingen, Mert hát... arról beszélünk, hogy milyen sportértékeket értünk. Jó, csak most például ebben kapcsolatban hadd kérdezzem meg, hogy az ön inger küszöbbe, ahogy múlik az idő, változik, vagy csökken? Vagy változik, vagy nem? Um, hát elmentünk nagyon személyes be, amit én nem bánok. Én ezt mindig is elmondtam, és vállalom, hogy polgármesterként is, bár nem a dolgom, én magántulajdonosnak úgy mond, tehát cégtulajdonosnak, most legyen ez egy Pék vagy egy labdarúgó Kft. tulajdonosa, ennyit még nem segítettem, mint Roderick Dusatérétnek. Amikor idejött, elsőként fogadtam, próbáltuk bevezetni őt itt az újpesti közösségbe, a közművelődési kör ajándékot adott neki nyilvánosan a stadionban. Tehát próbáltuk befogadni támogatni, segíteni. őt. talán nem kell emlékeztetnem senkit itt rádióhallgatót, mert végig végigkövetik az eseményeket, hogy 2014-ben hogyan mentettük meg közös erővel az Újpestet, és egy mentettük meg egyébként egy nagyon csúfos szakmai és pénzügyi kudarctól a belga befektetőt, mert hogyha akkor nem sikerül megmenteni az Újpest mv 1 es licencét, és visszasorolnak MB3-ba vagy BLAST 4-be, akkor ott az összes játékos szabadon igazolhatott mindenki elmélet, a teljes értékét, gazdasági értékét az a cég elvesztette volna. Itt nem csak magunknak, szurkolóknak és újpestieknek mentettük meg a klubot, meg azt az eszményt, amiben, amit mi szeretünk, amiért hétről hétre kiállunk a meccsekre, hanem egyébként zárójelesen megmentettük ezt a ezt a szakmai sportértéket, meg a gazdasági társaságot és a gazdasági értéket, meg a tulajdonsnak, aki ebben a tekintetben én személyesen nem is Én ezt, ezt mit... többé-kevésbé értem, nem értem. Egy dolgot áruljon el nekem ennek a beszélgetésnek ma a végén, hogy valójában mi áll annak a hátterében, hogy ebben a szituációban alapvetően nincs változás. Ez, mert ugye itt nem arról van szó, hogy ez valamelyik félnek jó, hanem arról van szó, hogy az egyik félnek ilyen módon rossz, a másik félnek olyan módon rossz, a szituáció vagy a státuszkó mégsem változik. Ennek mi az oka? Azt nem tudom, hogy mi az oka. A véleményemet fogom elmondani, hangsúlyozom. Én úgy látom, hogy a jelen helyzetben a belga tulajdonosnak tökéletesen mindegy. Hogy újpesten játszik a csapat vagy Kecskeméten a Ő volt, amikor tett olyan jelentés, ez is tényszerű, ez viszont tényszerű, hogy ő akár be is záratná a dion és zárt kapuk előtt játszana, amikor ugye a miatt voltak büntetések. Neki egy. egy, egy neki többbe kerül, legalábbis úgy feltételezem, hogy többbe kerül egy nézőkkel megrendezett mérkőzés, mint például a zárt előtt tartaná. Hát mondanám, hogy értem, de majd legközelebb megpróbálom megérteni, vagy újabb kérdéseket teszek fel a perc. Neki, neki egyetlen egy érdeke, ahogy én látom, hogy a csapatot minél kisebb költséggel valahol itt az a hazai középmezőnyben tartsa, mert akkor tudja ezeket a játékos transzfereket, és a szé széksz családon belül a mozgásokat. Belejt, hogy egyébként továbbra is Magyarországon él. Vagy már nem. De, de, de, de itt. És őt ennél több is van, de nem vagyok följögosítva, hogy róla ilyen személyes információkat mondjak, nem az én dolgom, és hát te mondom. Vannak ebben a történetben tények, és nagyon-nagyon sok, amit csak az ember vélelmez. Az ember látott már karón látott mozgásokat, látott cégvezetőket, tudja az érdekeket, tudja a mozgásokat. Én, én a saját szememmel így látom, hogy az előbb uh -huh. Lehet, hogy ez teljesen nincsen így, és egy. Nem így nem, nem. Engem egyébként az egész nem érdekel, hanem. nem Persze, persze nem érdekli, Ezt igen, nap mint nap amikor beszélgetek önnel, meg amikor olvasom az ezzel kapcsolatot. Ha nem lennék fanatikus úgy. Hát ez az, de ki van önnel cseszve. Na jó. <gül> <gül> Viszont hallásul. Ott mindenki lesz. és Zsoltot, hallották Újpest polgármesterét. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. Mi?